dar și cu asta bine de la mentodana, cu un și un să se amestecăm i mai se amestecăm și la șansa, să la șansa, să de să să să ne întoarcem la Sfântul Sfânt, să ne întoarcem la Sfântul Sfânt, dați ne întoarcem la Sfântul Sfânt, să ne întoarcem la Sfântul Sfânt, să ne întoarcem la Sfântul Sfânt, să la să ne întoarcem la Sfântul să ne întoarcem la Sfântul Sfânt, să ne să ne miri să ne mutie asta, să ne mută și mulți de oameni, ne Nu mai un pic micșorat de Îngerul, adică i-a dat neputința de a nu veșnic, și va muri. Dragi că din de ne-am cunoaște pe noi înșine sau de am vedea ce zace în lăuntricul omului. ori ne-am speria, ori nu ne am mai îndepărta după cum este acel om. În pilda de astăzi, Mântuitorul, ca un cunoscător al inimilor, de deci simplicit a ființei tuturora și a gândurilor lor, scoate în fața tuturora ce zace de fapt în om. Că într-un fel pozează el la nivel de carcasă, și în altfel este îndăuntricul Lui în ascunsurile Lui. Ce mare greșeală a făcut Mântuitorul că a vindecat o femeie în cârcovă de 18 ani și acest lucru l-a făcut în sinagogă și în ziua de sâmbătă. Iată bucurie nemărginită și totodată răutate pe măsură. Și persoanele sunt diferite. Acea femeie care suferea de 18 ani a plecată de spate de nu putea să vadă soarele. Pentru ea, încetul cu încetul, îi se închidea dosarul vieții ei în cea mai groaznică nefericire. Din coace, oameni stilați, oameni doți, oameni pregătiți și suspuși în societate, printre cei mai mari din societate, îi vedem în reversul medaliei. Aceea câștigă din bunătatea lui Dumnezeu că s-a oprit la viața ei și din milostivirea sa nemărginită punând mâinile pe ea, îi alungă Duhul neputinței și într-o clipă îi împrăștie norii tristeții, în loc aducându-i pacea desăvârșită. Din coace cei ce păreau oameni săni și cu cuvinte blânde învățau poporul, vin și-și arată de fapt o treaba care zăcea în lăunții cu lor. Tristețea acelei femei marginalizată de societate au cumpărat-o imediat rabii și dovești arherei. Ce motivație aveau ca să se supere, nu pe gârpovă, ci pe cel ce a vindecat? O bucurie nespus de mare s-a făcut în ființa acelei femei și prin acea alungare a bolii ei necruțătoare, l-a cunoscut și pe Dumnezeu, rămânând -i, i fidelă până la sfârșitul vieții ei, mărturisind pretutindenea minunea care a făcut-o Dumnezeu din marea lui milosturilor. Mântuitorul aduce pentru întreagă istorie, chiar de bunele moravuri, câtă răutate și poate să zacă niște oameni. Vicrănia, mânia, răutatea aceea viscerală asupra semenilor sări. Era nedescoperită și singură care putea să o descopere era Mântuitor. Că el îi cunoștea pe arherei, îi cunoștea pe preoți, și cunoștea și pe oameni de rând. Și din acest motiv face această minune în sinagogă, care era locașul lui Dumnezeu, că sinagoga era făcută după cum i-a arătat Dumnezeu lui Moise, cum să o facă. Și totodată și sâmbăta era lăsată tot de Dumnezeu Siteotismului. Ce problemă aveau rabinii și dovești cu ceea ce făcea Dumnezeu în casa lui și în sărbătoarea lui? Și plus de asta, oare era lucru fiindcă Dumnezeu a vindecat pe acea femeie? Din acest motiv aduce în comparație un lucru în marginea societății de altă natură. Farisei fățari, cine având un pou în curta lui nu dezlagă sâmbătă la tate, dar aceasta fiind fiica lui Avram și stăpânită de Duhul Neputinței de către diavol, nu mai mult merită decât poul tău din iesta Aduce această comparație, nu ca ar fi terminat Mântuitorul, exempele, ca să-i compare și pe acea gârbă, când și-a bătut joc, diavolul de ea, că adus-o regnul animalelor, mai avea puțin și era bipede. Iar aceștia, deși erau bipedi, la minte s-au făcut în răutate de cămilă și în răutatea drăjmașilor. Mulți deștepți la veacul acesta îl scotocesc în toate unghierele pe, pe Mântuitorul și pe Sfinții Apostoli. Majoritatea minunilor cu care s-a arătat Mântuitorul în lume sunt pe temeiul vindecărilor ne punem întrebarea de ce aici și în un alt domeniu putea să facă Dumnezeu minunile. Să mergem în interiorul nostru și să vedem darurile cu care ne-a zestrat Dumnezeu. Toate stau clădite pe un singur suport, sănătatea și pacea din lăuncritul tău. Atunci când pacea te stăpânește în toată ființa ta, este totul aproape de o beatitudine, de o fericire completă. Iar când apare vrăjmașul sănătății din om, care este boală, deja începe să se risivească acea frumusețe, această pace, această fericire. Fiecare din noi cât de sănătoși am fost sau suntem, am suferit cândva măcar o durere sau o suferință, Și vedem că atunci cât de greu îți este ca să mai privești la ceva frumos, să mai ascurgi. Totul se diminuează după cum îți este doala ce sapă la rădăcina vieții tale. Oamenii pătimeau atunci cumplitele. Erau boli cumprite, nu datorită faptului că știința medicinii era atât de elevată ca să, nici cum, datorită păcatelor în care zăceau oameni, veneau diavolii și găsind porțile deschise ca într-un palat, intrau oameni și chineau cumprii. Aceasta era cea mai groaznică boală din care oamenii nu mai puteau să mai iată. Dacă în trupul lor mai era câte ceva putre sau tindeați pe putregai, mai erau alifii, de la doctori înțelepții sau cu alte lucruri, mai aduceau sănătatea, dar când diavolul intra în om, cu creu mai ieșea că ceva nu mai cade sub măsura aparatelor de măsura oamenilor. Diavolul nu cântărește, nici nu are dimensiuni. El nu se poate scoate cu medicamente. Și momentul când omul este prins în această capcană, este un om pierdut pentru societate, vrednic de milă. Așa pătrinea această femeie, toată frumusețea ei și splendoarea ei în care se lăuda cândva era apunse, adusă de spate, fiindcă diavolul tot a plecat din ce în ce mai mult. Până în ziua când, împlinindu-se 18 ani de suferință, pașii ei s-au întâlnit cu pașii mântuitorii. Dragi credincioși, Mântuitorul vine pe aceste mei al vindecării omului în toată binețea sa și aduce pace, cum și spuneam, pacea mea la vouă. Ați văzut și frățile vase când ești sănătos și ai pace în suflet, cât de frumos îți este, toate îți cântă. Deci acești oameni pe care îi vindeca Mântuitorul, erau cei mai bucuroși din cauză că desnădăjduiți de către oameni care le-au și mâncat averile, mințindu-i că îi vindecă, cum sunt și în zilele noastre, iată, primind fără plată vindecarea, aveau să rămână tributar lui Dumnezeu pentru bineța care li s-a făcut. De baricada cealaltă vedem pe în, ob în obilații, în coronații, corifeii sinagogii, cum se duc în extrema cealaltă. Păreau oameni ca niște titani, păreau blândi, păreau oameni de o cucernicie impecabilă, dar venind Mântuitorul a arătat în fața tuturor supușilor acelora iată cine țin ce motiv aveai tu, om care trebuie să fii bun cu semenii să te mâni pe Hristos? Că implicit s-a mâniat și pe acea fostă gârbovă. Ferească Dumnezeu de un om care, necontrolându-și interiorul lui, se sedimentează încetul cu încetul răutatea ia ajunge, la un moment dat, la așa cantitate, la așa pontele, încât ea nu mai poate fi scoasă. Iuda nu era așa de la început. L-a luat Mântuitorul și l-a încoronat cu aceeași coroană, când avea și apostoli. Mai mult decât atât, era lângă Mântuitorul. Avea și cel mai sărit nume din poporul ideur de Iuda, care se târfește în mărturisire, dar dacă nu și-a rezolvat această problemă a minții lui, cugetând, anapoda cugetând din răutatea lui, asupra Mântuitorului numai ele s-a împlinit tocmai când L-a vândut pe Mântuitorul și cum spunea Apostolul Pavel, și-a câștigat plata din gândirea lui, și-a câștigat locul. Și locul care i-a fost? Căzând din senin jos, a plesnit ma în burta și s-au vărsat toate mațele din ea. Iubesc că din dacă vă amintiți, prin anii 70 era un tiran din America, un psihopat tânăr care era femei și le omora în cel mai monstruos schi. Le lega imobilizate în apartamentul lui și le filma și le până în nu se cucerea nici la plânsete de nici la dure, nici la spasmele de În cele din urmă a fost prins. Cum l-au catalogat ziaristii timpul acelia? Avea o față angelică. Un bărbat atât de frumos, atât de semin părea, dar iată-l dincolo, numai el și cu viitoarea victimă ce monstru putea să fie. Din acest moment, motiv și Mântuitorul îi arată pe acești oameni farisei fățari. Văruiți mormi, mormintele care pe dinăuntru sunt pline de putoare. Le-a arătat că sunt ca mormintele văruite, doar frumoase pe afară, dar sunt închise ermetic. Când un pic Ridici capacul deja, răspunde din lăuntricul lui, tu, foarea aceea care te alungă, te lași lehanul, te refunusezește totul. Sfința Apostol Petru și Ioan, când s-au dus la biserica, așa zisă frumoasă din Ierusalim să se închine, era un om slăbănor și cerșa la ușa bisericii de la cei ce intrau în biserică. Sfința Apostol, uitându-se la el, i-a spus, ușa cei nu nu au, dar ți voi da ceea ce au. În numele lui Isus Nazarinianul, ridică-te și umblă L-a prins de mâna dreaptă și în aceeași gripă darul lui Dumnezeu a curs în trupul lui Slăbănovi, Făcându-se bine, sălta de bucurie, radia în tot poporul care îl știa cât de slăvănoghi era și a mers după ei în biserică. A fost de cea mai mare zguduire al Ierusalimului timpul acelor. Tot poporul care îl cunoștea pe acest somn că 40 de ani de neputință de când se hrănea din mila acelor ce veneau în biserică. Și era foarte cunoscut. Și totuși singurii care s-au supărat de acest lucru au fost tot arhereii preoții sinagogii. Ce-au pățit apostolii pe urmă? N-au învățit cu nimeni. Bătăi, o ocări, amenințări. Pentru motivul că, întrebați fiind, în ce putere și în al cărui că nume l-ați făcut pe acesta sănătos. Dar Apostolii, prin de Duhul Sfânt, i-a mostrat pe cum și Mântuitorul, în scurte cuvinte i-a făcut genealogia Mântuitorului, spunând că Dumnezeu și-a trimis pe pruncul său. Iisus pe care voi răstignindul l l iar Tatăl l-a înviat și numele aceluia acesta stă în fața voastră sănătos. Scrâșneau din Dinți. Era Sfântul Arhideacon Ștefa, cum l-a spus Sfântele Scripturii, bărbat înțelept și de Duh Sfânt și de credință. Era ca o momială pentru toți rabii și veneau și se pliceau cu el întrebându-se din Sfintele Scripturi. Iarăși în înțelepciunea lui îl scoate pe Mântuitorul de la Avram și până în ziua când s-a înălțat la cer. Pe acesta voi l-a sărăstignit și l-a Și când și-a terminat acest logos ies, insuflat de Duhul Sfânt, le-a spus Iată-vă cerurile deschise și pe fiul omului, de-a dreaptat Tatălui. Au văzut fața Sfântului Arhiepiscop în față de Înger și totuși l-au scos afară din cetate când spunea Arhideacul nu în aceste lucruri și un criminal pentru crima care au făcut-o de neierta, doar dacă se toți pe smerenie, așa sunt iertat, scrâșneau din tins ca fiare de mânie. Fețele lor erau schimonosite ca acela din Pilc, de ce motiv aveau? Iată de a era fața lui ca față de înger și-o vedea, dar ochi aveau și erau ori, urechea aveau și erau sus. Ei știau ceea ce îi spuneau Sfântul Arhideator, dar știau numai paginile, știau numai de suprafață teoretică, dar nu voiau să-l primească pe Mântuitorul ca în primit scrisurile din cădinecioși, iată omul vis-a-vis -vis de Dumnezeu. Parcurgând din timpurile acelea peste viață, peste milenii, venim în zilele noastre. De ce tot spun mereu, aveți grijă la cuvinte, calde, mâncuietoare, cum spunea Apostolul Pavel, ucenicilor lui. Păziți-vă de cei ce cu cuvinte blânde și mânguietoare înșală inima celor proști, a celor simpli. Păziți-vă de aceste cuvinte pline de o Mântuitorul a venit în blândețe pentru cel podivit. A venit pentru acel care era căzut în cărarea. Îl vedem cum ține întotdeauna cu omul care era șefuit tot ce era frumos în el datorită păcatelor. Întâi îl curăță și prima curățare care era, era de a ierta și apoi dântui din becare, implicitii se luminau ochii duhovnicești cu care îl percepeau, îl pricepeau, îl înțelegeau pe Fiul lui Dumnezeu, pe prorocul tuturor prorocilor. Arhereii din pilda de astăzi și din alte pilde arată de fapt întunecarea omului care mărit ca aproape ca un înger, se transfigurează în extrema cealaltă, aproape ca un diavol. La timpul acesta, oamenii sunt tare. Aștepti. Sunt atâta destilați în cuvinte, atât de retoric, de cult vorbesc și pe înțelesul fiecăruia. Dar dacă mintea omului merge după căldura acelor cuvinte, S-ar să se ducă de râpă. Aleagă în lung și în lată luna ca să-și facă niște fii aigeri. Aveți grijă că au năvălit și în România mormoni, papiști, tibetani, toți extremiști pământului și vă fură sufletele dragi din i ne punem întrebarea de ce se împlinește ceea ce prorocul a spus pentru ce Doamne ai stricat gardul viei și porcul sălbatic o scurmă și fierul din pădure o paște pe ea Păi <coughs> numește și asemuie pe aceea cu acest animal care știi de multe ori se folosesc înșichirile oamenilor care Așa se asemuie vis-a-vis -vis de cel care spune cuvântul adevărului. Aveți grijă, dragi credincioși, nu vă vindeți sufletele, că vă cumpără cu cine știe ce moment trupește. Acești oameni care sunt pe din afară, Dumnezeu să mă ierte ca mormintele vărnite, dar în lăuntricul lor, plin ducoare eu i-am asemuit ca niște hiene. Știți că hienele, parcă ele mănâncă numai coiturile din junglă. Le-a lăsat Dumnezeu să le placă așa ceva. Să curățe jungla. Aceștia sunt Oamenii care vin duhovnicește și curăță pe murii buni, curăță putregaiurile din biserică. S-a stricat gardul viei, de ce? Fiindcă cel care avea în custodie și gardul și via, s-a lenevit și cum totul, dacă nu este grijit la timp putrezește, Așa a fost și gardul viei care sunt sfintele ca Frumos se vorbește despre Dumnezeu, scripturistic și foarte tot, dar fără suflet, frumoasă este sămânța la vedere, dar dacă ea nu are puterea de a germina, -a, nu naște niciodată. Este o biserică care are laptele mort și își ucinde pruncii. Dragi credincioși, nu tot ce se vede este bun. Nu tot ce se aude. Cum spunea și apostolul învățând până în zilele noastre, nu tot ce e bun, citește și nu vreau să mă hiriesc de ceva. La timpul acesta minciuna e cocoțată pe cele mai înalte, fronturi. De acolo duhoară ei se împrăștie peste tot. Scapă ca într-o furtună cine este atent și se trezește la tine. Mă întorc la evenimentul care a zguduit lumea modernă și contemporană nouă, acele două turnuri din America care au căzut. Este 100% și deja mediatizat că a fost o minciună, că a fost un act terorist. Au căzut acele blocuri, nicio problemă. Probabil trebuia să le dea jos cândva. Dar un Gonte să prindă doi iepuri, a înscenat acest lucru și ne gândim la cei oameni care au murit, efectiv nevinovați. Tu cel ce ai rigidizat acest lucru, de parte de mine, de a face, eu știu, o perolație pentru mislamici, nici o problemă. Este doar o minciună sfruntată care a stat la temelia evenimentelor ce se întâmplă în seara astăzi. Ce încredere să mai ai în acești oameni? Oare nu se mai repet aceste lucruri de la repeta în deșert, dar nu pe seama oamenii? indiferent cine erau ei și de ce coloratură duhovnicească erau. De ce să le în viața? De vreme ce mântuitor îl vedem atâta de bun și plâng și peste cred și peste nedrești. Sau cum spunea prorocul David, arătându-l pe Dumnezeu în bunătatea lui, bărbatul fără de legilor, nu-și va înjumătăți zilele sale. Adică trăiește până când se sfârșește viața de părângerea de Dumnezeu. Cu ce drept faci tu acest lucru ca să ai motivație la alte crime? V-ați pus vreodată întrebarea de ce scade populația României. Natalitatea este după revoluție mult sub zero față de mortalitate. De ce spitalele nu mai sunt așa de bine îngrijite, special ca să se decineze populația? De ce fetele, când încep ele să intre lucrurile lor femeiești, deja sunt vaccinate? V-ați pus întrebarea? Nu pot să spun ceva dacă nu este nici măcar în fașă. Cine poate să știe de ce se îmbolnăvește omul mai târziu? Nu credeți că este o niciună. Faceți ce vreți. Nu stau împotriva lucrurilor. Doamne ferește! Dar de vreme ce este arbitrar acest lucru, totuși pe Oare nu cumva se facă aceste vaccinuri ca să le facă infertile, mai târziu? și multe alte lucruri care s-au făcut de-a lungul timpului și se fac. Atâția microbi care sunt făcuți în laboratoare și împrăștiați prin avioane sau prin alte căi pe oameni și mor oamenii pe capăt. De cine sunt făcuți? Tot de oameni. Oameni către oameni. Și atât de sunt pe și din condei. Și cu așa cuvânt la spune, cum spunea Apostolul, să înșele inima și mintea celor sim. așa cum se decinează poporul și popoare, prin fel de fel de mijloace, neținându-se cont că are un copil, că are și el sentimente, ci este doar un coi, Așa se decinează și Sufletul. Actorii aceia trupești sunt și actori sufletești. Când gândesc și creiesc frumos și stilat și cooptează din jurul economilor, bisericii, oameni care sunt purtători de cuvânt a acestor hidre, acestor. Cuvinte care, de fapt, nu o o travă decât o umilă bucată de sâmbătă să-ți înducească cura mare. Lupiște din George să o facă cine vrea cum vrea. Dar, de vreme ce ne-a arătat Mântuitorul în această pierdere, fără motivație, mânia celor mai stilați oameni și actualizată, această mânie pe zilele noastre, cred că înțelept este să ne luăm niște mijloace de precauție. Nu cu tulburare, ci cu acea blândețe peste care nu poate să intre nimeni. Cât de fioros va fi diavolul și cu atât mai puțin lucrătorii lui, pe măsură ce vergi blândețe, pe aceeași măsură le stompesc și dărâm din răutatea lui. Când va veni Anticrist, cu certitudine va veni, el nu va veni cu sabie în lume. Va veni în cea mai perfectă, dacă pot să numesc așa, pruntețe. Va fi groapa de un noi a întregii lui, dar de fapt în înlăuntrui cu lui va fi diavolul în toată răutatea lui. Și diavolul din această gârpovă care, fără milă, o ținea aplicată spre pământ. Iar după obicește, gârpova simbolizează pe omul care, din cuvinte sau din dogme putrede, în loc să-l țină vertical gândind spre Dumnezeu, îl la pleacă spre eștemele. Pământeam precum animalul, sau cum a catalogat Mântuitorul, Poule de la Ieslea, al care, nevrând, totuși se duce sâmbătă și de dată și la dată, fără a face păcat. Dragi credincioși, Dumnezeu, care știe inimile tuturora, dacă îl chemăm un pic, Doamne, tu mă știi cât de și sunt și nu mă plice. Dar tu te cu smerenie, nu te duce cu nasul în vânt, nu te duce precum erau în sinagogii, cu purta înainte și ceapa groasă. Și tu te smeri precum Vanul și atunci Dumnezeu, văzându-ți lăunticul tău din smerenia în care a venit pe pământ, atunci îți va și Așa se explică viruința care au avut-o Sfinții apostol, bătuți și umiliți până la sânge, nu cârteau și nu scoteau brațele. Iar în, în temnița în care erau închiși, temnițe puturoasă, venea Îngerul, îi vindeca, îi încuraja, le deschidea și temnițele și scotea încetată spre libertate spre dinților a celor de atunci și a fiilor lor acestora de astăzi. Maica Domnului să ajute fiecarea care o caută cu credință și Domnul Iisus fiul ei să ne ajute să mergem în continuare pe calea am Lor ne se pupine slavă în vechi.